Əl-Buruc surəsi 22 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, and olsun bürklər sahibi olan göyə, vəd olunmuş günə, şəhadət verənə və haqqında şəhadət verilənə ki, xəndək sahibləri qətil edildilər. O xəndəklər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı. O zaman onlar xəndəklərin kənarında oturub, möminlərin başlarına gətirdiklərinə təmaşa edirdilər. Onlardan yalnız yenilməz qüvvət sahibi, Şükrə layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. O Allah ki, göylərin və yerin ixtiyarı onun əlindədir. Allah hər şeyə şahiddir. Şübhəsiz ki, mömin kişi və qadınları belaya düşar edən, sonra da tövbə etməyən kimsələri cəhənnəm əzabı və yandırıb yaxan atəş əzabı gözləyir. İman gətirib yaxşı əməllər edən kimsələri isə ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Bu, böyük qurtuluşdur. Həqiqətən sənin Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir. Həqiqətən insanı yoxdan var edən və öldükdən sonra təkrar dirildən O'dur. Çox bağışlayan, çox sevən də O'dur. Erşin sahibi də, şanlı şərəfli olan da O'dur. O, istədiyini edəndir. Orduların xəbəri gəlib sənə çatdı mı? Firon və Səmud ordularına. Xeyr, kafir olanlar səni və Quranı elə hey təksib etməkdədilər. Onların bütün ixtiyarı Allahın əlindədir. Xeyr, o şanlı şərəfli Qurandır. O ləfzi məhfuzdadır.